WRSU FM New Brunswick <gasps> and online at wrsu.org. Köszönöm a hallgatókat! Jó estét kívánok! 2016. október 9-én, Dénes napon. Boldog névnapot kívánok így a Déneseknek, és boldog születésnapot azoknak, akik most, illetve ezekben a napokban ünneplik a születésnapjukat. Megkezdjük, kedves hallgatóink, a magyar nyelvű zenés adás New Brunswick New Jerseyből, a Radgers Egyetem stúdiójából, a mikrofonnál Devecseri Tamás.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 illetve folytatom az Amerikai Magyar Református Egyházak helyzetéről szóló sorozatot, ami egészen 2017-ig fog tartani, 2017-es év végéig, és ez pedig a reformáció 500. évfordulója apján történik. Mai vendégem nagy Szász András, a Pörtambai Magyar Református Egyház lelkipásztora, aki bemutatja majd gyülekezetét, és megosztja velünk gondolatait a reformáció és a hitélet kapcsolatáról. Aki vélemény szeretné, kifejezni, véleményét szeretnék kifejezni, vagy kérdést feltenni hozzánk. Az adás ideje alatt hívhatnak bennünket itt a stúdióban. A telefonszám 732 932 88 00. Még egyszer 732 932 88 00. Természetesen a telefon csak akkor tudom majd felvenni és válaszolni, hogyha önök hívnak, ha pont önök egy zeneszámot hallanak. Köszönöm, hogy velünk töltik ezt a következő egy órát, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást és kellemes rádiózást. Kedves hallgatóink, engedjék meg, hogy újból üdvözöljem Önöket, azokat is, akik esetleg most kapcsolódnának be az adásban. Önök a Radgás Egyetem magyar nyelvű rádióműsorát hallgatják a mikrofonnál. Devecseri Tamás, és engedjék meg, hogy bemutassam a mai vendégünket, eh, nagy tiszteletű Szás Andrást, aki eh, néhány gondolattal fogja kezdeni a mai adást, de először hagy köszönjem meg neki. Köszönöm András, eh, nagy tiszteletű úr, hogy befáradtál hozzánk ide a stúdióban, már másodszor. Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatait, köszönöm Tamás kolléga a meghívást, és örvendek, hogy itt lehetek. Hát nagyon szépen köszönöm ismét, hogy elfáradtál ide hozzánk, hiszen ez lesz talán az első olyan része ennek a sorozatnak, amit egy pár héttel ezelőtt kezdtem el, amiben szeretném, hogy bemutassuk egy év alatt, egy bő, egy év alatt az amerikai-magyar református egyházakat, az életüket, problémáikat, nehézségeiket és örömeiket, és természetesen, hogy kitérjünk az 500. évfordulójára a reformációnak, ami számunkra egy nagyon nagy ünnep, nagyon nagy időpont, és szeretném, hogy ezt illendően megünnepeljük. De azt hiszem, hogy készültél nekünk egy pár bibliai gondolattal, így megkérlek, átadom neked a szót, hogy ozd meg ezt a kedves hallgatókkal. Köszönöm nagyon szépen. Természetesen ez egy elég fontos alkalom a protestantizmus, a reformációnak a történetében, főleg, hogy pár hét múlva ünnepelünk. Egy nem annyira kerek évszámot, a 499 évfordulóját a reformációnak, 1517 október 31-ei Luther Márton kiszegezett 95 tételnek a dátumát, és végül is ez szolgál a református protestáns egyháznak a, a születés napjának a dátumaként. S néha amint észrevetted, keverem is, hogy mondom protestáns, máskor református, ennek is megvan a magyarázata, úgy röviden, hogy bevezessen, végülis a római katolikus egyházat akarták, a megromlott római katolikus egyházat akarta az akkori keresztény római katolikus egyháztagok reformálni, tehát megváltoztatni, és az, ami jó megtartani, és pedig az Istenbe vetett hitünk, és Istennek az irgalmassága, a kegyelme, főként a, a bűnbocsátót cédulák ellen indult az egész fellángolás, majd persze használom azt is, hogy protestáns, a protestáns, mely onnan jön, hogy az első reformátusok, vagy protestánsok, akik reformálni akarták az egyházat, még eleinte római katolikusoknak vallották magukat, de egy levelet nyújtottak be, annak idején még latin nyelven, és így kezdődött a levél, hogy protestándum est, latinul azaz protestál, protestálunk, és innen a ragadvány név, mint protestánsok megmaradott, és nem csak a református egyházat, de az evangélikus egyházat is fedezi ez a, a név, meg sok más egyházat is. Én a mai napra egy bevezetőnek beszéltem a reformációról is, de egy Zsoltárt hoztam magammal, nem olvasom fel teljességében, a 147. Zsoltárt hoztam magammal, és annak felolvasom az első öt versét, valamint a tizediket és a tizenegyediket. Dicsérétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek előzöttjeit, meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát, és minnyájukat nevéről nevezi. Nagy a úrunk, és igen hatalmas, és bölcsességének nincsen határa. Nem paripák erejében, telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik. Az öt félőkben gyönyörködik az úr, akik kegyelmében, akik kegyelmében reménykednek. Ez egy testi és lelki áldások miatt Isten dicsérő zsoltár. Végül is egy hálaadó zsoltárként, sőt, hálaadó imaként kell ezt elkönyvelni. A hálaadás az valahogy nem jön természetesen az ember számára. Eszembe jutott egy lelkész annak idején, még fiatal koromban használt ezt az illusztrációt, mely szerinte egy parasztember bemegy egy helyi vendéglőbe, leül az asztalhoz, és Mielőtt elfogyasztaná az ételét, összekulcsolja a kezeit, lehajtja a fejét, és elkezdi imádkozni. De a szembeülő két fiatal ember elkezdi unszolgatni őt, nógatni, bosszantani, és azt mondja neki, hogy hé, hallod egy öreg ember, Att hát nálatok a farmon mindenki imádkozik, mielőtt elfogyasztja az ételt. És az ember egy kis idő múlva gondolkozott, majd mosolyogva azt mondta, hogy hát nem mindenki, mert a disznok nem szoktak. A mondani valója ennek a rövid kis történetnek az az, hogy a háládatosság az nem jön könnyen az emberek számára. Természetesen vesszük, hogy nekünk bizonyos dolgok megvannak, megadatnak. Én emlékszek, gyerekként úgy nőttem fel, szülők, nagyszülők úgy tanítottak, fiam, étel előtt imádkozni kell, étel után imádkozni kell, és ez olyan természetesen életem részévé vált, az egyik, emlékszek, legnagyobb bűnnek számított, ha az ételt, főleg kenyeret eldobtat. Ezt egyszerűen elfogadhatatlan volt. Na most egy ilyen jólét társadalomban élünk itt az Egyesült Államokban, úgy megvan a mindennapi ételünk, az italunk, úgy nem gondolunk tényleg ezekre, hogy ezért is hálás legyek, hát bizony minek. Tehát ez alapjogom, hogy nekem legyen mit egyek, vagy legyen mit igyak. De nem annyira. Az Egyesült Államokon belül is van nagyon sok olyan szegény ember, aki éhezik, aki zomjózik, de világszerte nézünk, vannak olyanok, akik nem, hogy ma nem ettek semmit, hanem nem ettek semmit a héten keresztül, meg itt tovább is. Tényleg egy ilyen helyzetből, ha gondolkodunk, rájövünk, hogy milyen hálásak kell legyünk mindazért, amit kaptunk. A 147. Zsoltár is azt mondja, hogy testi és lelki áldások miatt dicsérjük az Úristent. Egyre inkább, ha megnézzük a Szentíráson keresztül, újra-újra fel vagyunk hívva arra, hogy háládatosak legyünk. A Kolossé levélben azt mondja, hogy az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázzán abban háladással. És majd Filemon 4-6-ban azt mondja, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Tehát újra és újra dicsérjétek az Isten, köszönjétek meg neki, emeljétek fel a nevét, és mindet háládatossággal fogadjunk el. Na most a következő kérdés az, hogy e, ha ugyan háládatosak kell, hogy legyünk mindannyian, hogy van az, hogy egyfolytában a Szentírás figyelmeztet minket? Mert ha mi tudjuk, akkor nem kellene figyelmeztetni, de mégis valahogy újra és újra a Szentírás azt mondja, hogy figyeljetek arra, lehettek háládatosak, számoljátok az, áldások, az áldásokat. E, Háládatosság, vagy hálaadás, igaz? Hálaadás ünnepe, itt az Egyesült Államokban évente egyszer, egyszer megünnepeljük, és ilyenkor megköszönünk valamit. Vagy nagymamának azt a finom ételt, amit készített bizonyos esetekben, de volt egy olyan időszak is, amikor azért voltak hálásak az emberek, mert betakarították a termést, és hálásak voltak, hogy az Úristen adott annyit, hogy jövő tavaszig, még újra ültethetnek, mit egyenek télen keresztül. És ez volt, amiért hálásak voltak. De hogy van az, és ez nem az én gondolatom, olvastam valahol, egy modern megfogalmazásból, hogy hogy van az, hogyha a mai ember úgy gondolja, hogy nem tud begyűjteni egy új autót, egy plazmatévét, és valami állami segít, akkor úgy érzi, hogy az egész világ ellene van. Mennyire megváltozott az a dolog, amiért mi valójában hálásak akarunk lenni, vagy hálásak vagyunk. Nos ezért a Szentírás nem csak a Zsoltárokon keresztül, de a Zsoltárokon keresztül is újra és újra felhívja a figyelmünket, hogy legyünk hálásak. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen ő dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Az úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek előzőtjeit, meggyógyítja a megtört és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát és minnyájukat nevéről nevezi. Nagy a és igen hatalmas, és bölcsességének nincsen határa, olvastam az előbb a, a 147. Zsoltárból. Tehát egy olyan Isten szolgálunk, aki a megtört szíveket meggyógyítja, aki a sebeket bekötözi, aki esőt áld, aki áldásokat ad az emberekre, aki Békéjét adja az embereknek, aki ételt, eledelt, biztosít az, az övéi számára. Tehát mindaz, amit kapunk tőle, háládatosságra kell, hogy indítson. És ez főleg úgy, hogy számoljuk mindazokat, amiket kaptunk. Mert megfeledkezünk, hogy most... Ö, ö, milyen helyzetben vagyunk és milyen helyzetben voltunk, hogy mennyi minden változott és jó irányba változott. Voltak nehézségek is, de a nehézségekből, hogy erősödtünk és hogy mindezért Istennek hálát adjunk. Majd vannak ilyen erősebb ígéretek is, amiért, amik hálára indítanak. Például a Zsidókhoz írott levél 13. részének 5. versen azt mondja, nem hagyla el, sem el, nem távozom tőled. Vagy a Róma 8.32, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem ő adta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindet minékünk. És mi ezek az, ha ennyi mindet ad az Úristen? Hát arra gondolunk elsősorban, hogy hát ez a keresztény emberből csak is hálát tud kihozni, hálára indítatja. De valahogy ez mégsem igaz, hogyha megnézzük a, a Szentilásnak a lapjait és az egész történetet. Ha a kettő mozestől, a négy mozességen keresztül figyeljük például az eseményeket, ott van Izrael népe, akit kihozott az Úristen Egyiptom földjéről, a szolgálat házából rossz sorsba voltak. A Vörös tenger ketté válik, Mózes és a nép előtt szárazlábba átkelnek ugyanabban abban a tengerbe. Móz, az egyiptomi hadsereg bemegy, és a tenger vizébe belefullad. Majd kiérnek a, a pusztába, pusztába, ha éhesek Isten ételt, eledet ad számukra, haszomjasok többszörösen, vizet ad számukra, és uh, Izrael népe éppenséggel az, amely kivonult. Egyiptom földjéről, az ígéret földjére, az az a nép, aki az életén keresztül talán az egyik legtöbb csodát tapasztalhatta, ami le van írva a Szentírás lapjai között. És akkor mire gondol az ember? Hát biztos ők háládatosak voltak, ha ki ne lenne, hogyha ennyi, ennyi jel, ennyi csodát látott. És mégis, hadd had elemezzem és kiemeljem, milyen volt a reakciójuk. 2 Mózes 15-24 És zúgolódik vala a nép Mózes ellen mondván, mi ígyunk. 2. Mózes 16. 2. És zugolódék Izrael fiainak egész gyülekezetten Mózes és Áron ellen a pusztában. 2. Mózes 17. 3. És szomjózik ott a nép a és vízre, és zugolódik a nép Mózes ellen, és mondta miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjusággal őj meg minket, gyerekeinket és barmainkat? 4 Mózes, 142. kettő. És minnyáján zúgolódnak Mózes ellen és Árol ellen Izrael fiai, és mondanékik az egész gyülekezet, vaj ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, bárcsak meghalnák. Újra láthatjuk, hogy az ember ből valahogy természetesen a háládatlanság jön ki, a háládatosság helyett. Mindig úgy érezzük, hogy mi többet érdemelünk, és többet kellene kapjunk. Nehezen jön, hogy megköszönjük azt a kicsit is, amink van. És egy másik történettel illusztrálnám egy nagymamának a története, aki elmegy sétálni az óceánparton az unokájával, és amíg sétálnak egyszer egy nagy hullám kijön, és a kisgyereket beviszi magával, eltűnik a szemei előtt. És a mama borult, el kell ezt imádkozni, hogy az Úristen valahogy adja vissza az ő unokáját, és csodák csodájára egy újabb hullám, és kidobja a gyereket a földre, a nagymama felkapja, megőrven neki, magához öleli, megnézi, minden rendben a gyerekkel. Még egy, mikor alaposabban megvizsgálja egyszer, csak ránéz a gyerekre, felnéz az égre, és azt mondja, hogy hát jó, jó, de mikor jöttünk, sapka volt rajta. Nem tudunk elegendő hálát adni mindazért, amit, vagy, ami, amit kapunk, hogy az életünk mégsem nem olyan rossz, hogy mennyi áldás származik belőle nap, mint nap, mi zúgolódunk ugyanúgy, mint Izrael népe, amikor a legkevesebb uh, nehézség érne minket. És amit érdekes, és nem hiába csatoltam hozzá a 10 és 11. verset, uh, amit uh, megismétlek, az, hogy a nem paripák erejében telik az Istennek kedve, nem is férfi lábszáraiban gyönyörködik. Az öt félőkben gyönyörködik az úr, akik kegyelmében, akik kegyelmében reménykednek. Uh, beszéltem arról, hogy hálásak kell legyünk mindazért, amit kapunk, hogy rá kell neveljük magunkat, mert végül is nem jön természetesen, és itt egy ö, olyasmit is olvashatunk, hogy valójában az Úristen is hálás, de nem azért, hogy milyen erősek a paripák tegyen fel, vagy nem is, hogy az ember mennyire ö, tökéletesen próbál az Úr útjaiban járni, hanem abban, hogy vannak olyanok, akik ő benne gyönyörködnek, akik reménykednek a kegyelmébe. A gyönyörködik abban, hogy valaki rábízza magát, és a gyönyörködés végül is hálaadást e, kelt az ember, az ember szívében, és Isten szívében is egyaránt. E, Lukács 12.8-ban azt mondja Jézus, hogy mondom pedig néktek, valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. E, ezt úgy tudom én elképzelni, hogy ahányszor dicsekedek az Úrban, dicsekedek, igaz? És amikor benne dicsekedek, akkor valahogy Jézus az angyalok előtt le letekint a földre, az angyalokra tekint, azt mondja, látod, ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm. Uh, dicsekedjünk az Úrban, örüljünk az Úrban, mindenkor örüljünk, hogy az, ige, az igét uh, parafrazáljam. Uh, de a Tényleg fontos az öröm a keresztény ember számára, megélni úgy a hitet, hogy örömben. Miért? Mert nemrég, 5-10 éve vagy pár évtizedbe el volt terjedve az a hát, hiedelem vagy rossz gondolat az egyházon belül, hogy a komoly keresztény az az, aki végülis a komolyt szerintem rosszul értelmeztek és komornak fordíthatták vagy értelmeztek, és a komor kellett legyen a keresztény. Mert ha nem, akkor nem egy komolyan, ne, ne üreskedjünk, nem lehet nevetni, nem lehet örömöt megosztani a templom belül, hanem mindenki faképül kell legyen, és így tovább. De hála legyen az Úristennek, hogy változott ez, és félben van, és az emberek tudnak örülni. Én azt kívánom, hogy mindenkor tejünk meg hittel, hogy számoljuk a Istennek az áldásait mi rajtunk, és örömteljesen szolgáljuk a mi úrunkat. Amen. Imádkozunk egyet. édes édesatyánk, Kérünk téged, hogy bölcsességben és szeretetben tarts meg, amelyet megmutattál számunkra te fiad által. Segíts meg, hogy megtanuljuk az alapjait annak, hogy te benned gyönyörködjünk, és hogy másokat te hozzád vezessünk. Nagyon sokszor körül vagyunk vélve nehézségekkel, és akkor ilyenkor úgy érezzük, hogy minden ellenünk van, de mi tudjuk, hogy te plántálsz olyan igéket, ami szíveinkbe, amelyeket ilyenkor előtt tudunk venni. Segíts meg, hogy számolva az áldásokat tudjunk mi is megerősödni, másokat megerősíteni. Légy családjainkkal, légy azokkal, akik keresik a te nevedet, most és mindenkoron. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben Vaj, vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Amen. Köszönöm! This is WRC New Brunswick. you are listening to the Hungarian Hour. Kedves hallgatóink, önök a Rodgerszetten magyar nyelvű műsorát hallják, a mikrofonnál Devecseli Tamás, és ennek a mai műsornak a vendége nagy tiszteletű Szász András, aki a Pörtambói Magyar Református Egyházat képviseli, és tőle hallottunk egy nagyon szép áhítatot a háladásról, amit hálásan köszönök neki, és azt hiszem, hogy nem csak a maga nev, magam nevében beszélek, hiszen Sokan hallgatjuk ezt az adást, és remélhetőleg nem csak a reformátusok érezték úgy, hogy ez egy igazi szóló üzenet volt. És hát tulajdonképpen több kérdés is az ember eszébe jut, amikor háladásról beszélünk, hiszen nem véletlenül. Um, tűztem ki célul azt, hogy ebben egy éven keresztül beszéljünk az egyházainknak a helyzetéről, hiszen mi úgy érezzük sokszor lelkészek, és szintén a magyar intézményeknek a vezetői, hogy az egyházainknak az állapota nem túl jó, és igen kevésszer valóban, ahogy az igéből is, és, a, és ugye az áhítatból is hallottuk a a gondolatokat, nem sokszor adunk valóban hálát, még annak közepette is, hogy úgy érezzük, hogy nehézségeink vannak. De hát átadom ismét a szót a nagy tiszteletű Andrásnak, és megkérem, hogy, hogy kicsit mutassa be a hallgatóknak a Pörtambói Magyar Református Egyházat. A Pörtambói Magyar Református Egyház itt valahogy New Brunswick, amely sokkal ismertebb a magyarság szempontjából, illetve a rendezvények szempontjából, illetve New York között fekszik. Egy kis gyülekezetnek mondhatom, erőteljes gyülekezet, a gyülekezet nagyobb részét az angol közösség valójában közösség számít, hiszen a magyarok körülbelül egy 30-an vannak, illetve egy húszan járnak aktívabban templomba, de hálás vagyok az Úristennek azért, hogy elég aktív, főleg az ifjúság, a gyerekek, ifjusság, hát a gyerekek többnyire. Gyerekek vannak, szülőkozzák őket rendszeresen, annyira, hogy az idéntől például magyar nyelvórát is tartunk közvetlenül a vallásorra, vasárnapi iskola után azoknak, akik abban a korban vannak szépen fejlődnek, de sajnos hiányzik egy két generációnyi ember, tehát amikor azt mondom, hiányzik két generáció, az a huszonévesekre évesekre gondolom, akik például hiányzanak, és az ilyen 40-50 évesek. Van az idősebb része a gyülekezetnek, illetve a sokkal fiatalabb, a mostani vallásórások, és az Úristen is úgy akarja majd, ha felnőnek egyházunk aktív részei, részesei lesznek, de a legnagyobb gondot persze az okozza, hogy az, az emberek folyton költözgetnek olyan helyekre, ahol uh, a megélhetőség jobb, így a gyülekezetet nehéz fenntartani, illetve mai világban nem annyira nagy dolog az Egyesült Államokba kijönni, mint régebben az álmok uh, országa volt, hiszen most uh, megnyílt Európába lehetőségek útja, és hogyha az ember külföldre akar menni, mehet. Európában legálisan dolgozni, szinte ugyanannyiért, mint illegálisan az Egyesült Államokban. Úgyhogy emiatt nincs utánpótlás, ezért nagyon fontos, hogy azokat, akik itt vannak, gyerekeiket, unokáikat megtartani és hitben nevelni. Megkérdezném azt is, hogy pontosan mióta szolgálsz a Pörtönbölyi Egyháznál, és mióta ott szolgálsz, milyen különbséget látsz a gyülekezet életében? Öt éve lesz karácsonyban, hogy elkezdtem a szolgálatomat, már nagyon közel állok ahhoz. Körülbelül négy és fél éve voltam itt utoljára a rádió, ö, ugyancsak a meghívásodra, a rádióban, stúdióban. És hogy a kérdésre válaszolva a gyülekezeten belül, hát rengeteg dolog változott. Próbálkozunk. Próbálkozunk, és valahogy úgy tapasztaljuk meg Istennek a a jóváhagyását, hogy azok a dolgok működnek, és amik nem működnek, lehetőséget adunk neki, mindig van egy ötlet, kivitelezzük, a legjobb tehet, tehetségünk szerint sajnos gondolom mindenhol ez a legnagyobb probléma, hogy sokkal az való, de kevés a munkás. Több önkéntesre lenne szükség, szükség van arra, hogy az emberek, akik segítenek az igazításokat elfogadják, ne legyen úgy, hogy hát én így segítek, de azt csak így lehet csinálni, és ha nem tetszik, akkor többet nem segítek, vagy nem jó. Tehát ilyenfajta gondok sok gyülekezetben felmerülnek, nálunk is orvosoljuk ezeket, amennyire lehet, és hálát adunk az Úristennek minden olyan eseményi, rendezvényi, amit sikerül megvalósítani. Változni mondtam változtak, tehát főleg az, hogy a magyar vasárnapi iskola indult be, az nem létez, vagy legalábbis, amióta itt voltam első évben nem működött, vagy, és a második évtől kezdődően hálás vagyok a feleségemnek, aki ebben felvállalta, és hivatásának érzi, hogy ezt folytassa és rendszeresen tartja. Eleinte ez is nehezebben indult be, és olyan negatívan hagyta őt, hogy csak a mi gyerekeink voltak, hiszen van két fiam. De a végkövetkeztetés az volt, mint hogy ezeket csak úgy lefújni, jobb, ha megtartjuk a kettőnek, és hogyha valaki jön, akkor legalább van. Így a gyerekeinkkel is foglalkozott, mert hogyha nem otthon elmaradnak ezek a vallásórás foglalkozások magyar, Magyar jellegű foglalkozások, és így kezdődött ez az egész, és idővel Istennek áldása rajta volt. Mert mondom, hogy most hát tízen felül vannak a gyerekeknek a létszáma vasárnaptól függően, de, de szépen csatlakoztak hozzánk és További nagy reménység van e felől. És é. hát ugye most megemlítetted ugye a te egyházadnál, ugye a Pörtamboi egyházon belül, így, ugye rátekinteti rá, tapintottál, hogy van élet. Kicsit a uh, szavadból úgy vettem ki, hogy fellendülés van az egyházon belül. Hogy kérdezzem meg azt, hogy, uh, hogy az anya egyházon belül, tehát akihez tartozik a Pörtambói uh, református egyház, magyar református egyház, ott uh, az anyagyházal milyen kapcsolatotok van, és az a kapcsolat, hogyha változott, ez alatt az öt év alatt, milyen formában történt a változás? A keleti egyházmegyére Igen. gondolsz? keleti egyházmegyén belül a sok minden nem változott, hiszen öm, ugyanúgy eljárunk évi gyűlésekre, ugyanazokat a célokat megfogalmazzuk, még néha adunk hozzá újabbakat, és visszatérünk következő évben, hogy ugyanazt újra papírra tegyük, és rájöjjünk, hogy hát azok közül, amit taná ajánlottunk, amit úgy fogalmaztunk meg egy évvel azelőtt, hogy jó, valójában semmit sem tettünk, hanem újra megfogalmazunk, hogy tényleg jó volna tenni. Most nem akarok itt részletekbe menni, de van egy ilyen uh, dejávú érzése az embernek, hogy megyünk, megint meg, megszavazunk, meg, eldöntünk dolgokat, és jövőre, újra, ugyan, ugyanott vagyunk. Uh, lenne Hova fejlődni? Meg vagyok győződve, viszont mint mindenhez komoly odaállás kell, komoly munka, és ö, ugyan nem történik meg egyik napról a másikra, ö, de kitartó munkával lehet ö, változtatni a dolgokon. Ha meddig, vagy amikor beállunk a kellemesebb helyzetbe, passzivitásba, és hát itt nem működik semmi, és hát nem lehet csinálni, igen, akkor csak azt fog lenni, mint semmi sem fog működni, és nem is lesznek. Amikor kilépünk a kényelmi zónánkból, akkor igen, lehet valamit változtatni. Talán még akkor sem vagyunk sikeresek minden alkalommal, de ezért fontos imádkozni, és hogy az Úristen irányítását kérjük. Közben elmondom azt, hogy a hallgatók biztos hallják, hogy a háttérben csörömpölés van, és különböző kiabálások és zajok. A mellettünk levő stúdióban valami felújítás történik, és így ezt a zajt hallják, ezért elnézésüket kérjük, kérem én. És Madrásnak a válaszára, tehát a válaszodra visszatérve azért elmondom őszintén, hogy Tulajdonképpen arra is gondoltam, hogy, vagy utaltam, hogy uh, ugye a Reformációt fogjuk ünnepelni, és uh, mi már itt el is kezdtünk, ugye így a stúdióban. És hát a, ez egy nagy kérdés, én szerintem közö, köztünk uh, uh, egyházi vezetők között, de én úgy gondolom, hogy világi egyházi vezetők között is, amikor ugye Reformációról beszélünk, hogy mennyire tudjuk ezt magunkévá tenni, a reformokat. Mennyire tudjuk meglátni azt, hogy, hogy például, ami nem működött eddig, azt hogyan tudjuk, vagy meg akarjuk -e egyáltalán változtatni? Az egyházat mindig reformálni kell, igaz? Mind, tudjuk ezt a gondolatot. Említettem annak idején, hogy végülis ott újítottunk, és azt reformáltuk, hogy a római katolikus egyházat reformáltuk meg, és én hálás vagyok, hogyha már a hálásáról beszélünk újra, hogy a római katolikus egyházad, de nem csak velük az ökumené jegyében rengeteg párbeszéd volt, és egyre közelebb kerültünk, mert uh, ugyanazt az urat szolgáljuk, és uh, sokkal, vagy nagy ellenségeink vannak, főleg egy agresszív iszlámmal szemben, és nem, rá kell jöjjünk, hogy nem ellenségei vagyunk egymásnak, hanem testvérei, még hogyha kicsit Másképp is közelítjük meg ezeket. Reformálni kell mindig. Talán, sőt, merne állítani, hogy a római katolikus egyház jobban reformálódott az elmúlt évtizedekben, mint a protestáns református egyház. Mi egy kicsit lemaradtunk, végülis a régi hagyományoknál abból nem akarunk kilépni, és azt olyan nehezen tudjuk feldolgozni. Folytatjuk a beszélgetést, de most, uh, hú, nagyon szaladán velünk az idő, de most szeretnék kedveskedni a nóta kedvelőknek, és mint mindig az adásaimban játszok egy-két magyar nótát ugye ennek a közönségnek, engedjék meg, hogy újból játszok önöknek egy vagy kettő magyar nótát, és utána folytatjuk a beszélgetést. írjon a falunkról. Küldjön egy szár az az öreg akácunkról. Írja meg, hogy az emberek sajnálják -e, hogy el kellett mennem. Írja meg, hogy magánkívül E Írja meg, hogy házunk előtt áll -e még a nyár. Írja meg, hogy arra belé milyen dolgaj. egy lányról sose hívjon, négy kölnye. még az öreg cigány, járnak-e a vonóba, mint régen. Mindenkivől írjon anyám, csak egy lányról. Who's okay. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést, mert nagyon szalad velünk az idő, és remélem, hogy amennyire mi itt ketten a stúdióban élvezzük ugye ezt az eszmecserét, ezt ugyanígy élvezik Önök a készülékek előtt is. Hát beszéltünk ugye egy pár mondatban, egy pár gondolattal megérintettük a reformációnak is ugye a kérdését és az aktualitását az egyház életében, a Magyar Református Egyház és a Katolikus Egyház életében is, ahogy hallottuk a nagytiszteletű 160 Andrástól, de visszaadom neki a szót, hiszen még egy pár gondolatot mindenképp el szeretném mondani a fejlődéssel kapcsolatban. Mindenkinek van helye az életében a fejlődés rehezett Természetesen egyetértek. Tehát van hova fejlődjön. Úgy az egyház községünk, mint az egyház kerületünk, és az egyház megyénk is természetesen ebbe beleértve. De egy utolsó záró gondolatnak, hogy egy kicsit vidámítsam talán az embereket, a rádiókészék hallgatóit, elmondok egy, felolvasok egy gondolatot, amit megjelentettünk az újságunkban. Ez természetesen nem az én, tőlem származó gondolatuk én is idézem, de a szerzőt nem tudom. Ez a tökéletes lelkipásztornak a feladatait, illetve a szíviét akarja megfogalmazni. Azt mondja, a tökéletes pástor 10 percet prédikál, a bűnt elítéli, de azzal senkinek nem okoz fájdalmat. Naponta reggel hattól, éjfélig dolgozik, de a telefont hajnali ötkor is szívesen felveszi. Ellátja templomi teendőket, villanyszerel, kertészkedik és szépen takarít. Hetente, 400 dollárt keres, jól öltözködik, értékes könyveket vesz és a kocsia sem utolsó. Minden héten 300 dollárt oszt szét a szegények között. Emellett 26 éves, de 30 éves lelkipásztori gyakorlattal rendelkezik. Keménykezű, vezető, de mindenki tanácsát meghallgatja és megtartja. Nagyon szereti a fiatalokat és minden idejét az idősekkel tölti. A tökéletes lelkipásztor mindig mosolyog, mert odaadó munkájához az erőt a kitűnő humorérzékéből meríti. Naponta 15, a gyülekezethez tartozó családot, ugyanennyi kórházban beteget és magányos gyülekezeti tagot látogat meg. Minden idejét az egyháztól elhidegült hívek pásztorlásával tölti, és mindig az irodában maha keresik, ugyanis ha szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor bőbeszédű. Ha hangosabban prédikál, akkor ordibál. Ha normálisan beszél, akkor az ember, ér, és az ember nem ért semmit. Ha saját autója van, akkor világias beállítottságú, ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral. Ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol, ha otthon van, akkor miért nem látogat családokat? Ha pénzről beszél, akkor pénzt sovár, ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt, ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik. Ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni. Ha az Isten tisztelt pontosan kezdődik, akkor siet az órája. Ha később kezd valamit, akkor feltartja a híveket. Ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt. Ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkre menni. Ha fiatal, akkor nincs tapasztalata. Ha idős, akkor mikor megy már nyugdíjba. Ha meghal, akkor nincs kipótolja. Köszönjük szépen ezt a humoros írást és a gondolatokat, hiszen azt hiszem minnyáján... Ráismerünk, hogy valójában ilyennek látják a tökéletes lelkészt a hívek. És uh, mivel már csak pár percünk van, ugye, uh, ugye itt a következő műsornak és a házigazdája is gyülekeznek, ezért még uh, meg szeretném kérdezni, hogy uh, a tiszteletű úr el tudná-mondani, -e hogy az egyházon belül uh, milyen programok vannak, milyen uh, lehetőségek vannak, ugye fiataloknak, uh, úgy tudom, hogy minden hónapban most már egy jó ideje működik egy, egy modern, modern stílusú istentisztelet is. A gyerekeknek a vallásóra, amiről beszéltünk, havonta egyszer a hónap utolsó vasárnapján van a dicsőítő istentiszteletünk. Ez angol nyelvű jelen pillanatban, melyre, hogyha rádion keresztül is sikerül elérnem tehetségeket, akik szeretnének felvállalni hangszeren játszanak, és szeretnének felvállalni havonta egyszer egy-egy ilyen esemény Szívesen várjuk őket, hiszen jelen pillanatban csak komputerről játszuk a zenét, de reméljük, hogy hosszú távon, ha Isten is úgy akarja, és megsegít ebben egy együttest, egy keresztény együttest fogunk összerakni, és azáltal is, hát stílusba stílusban dicsítjük az, az urat, de attól eltekintve semmi különleges nem hangzik el. Ugyanaz az Isten tisztelt, mint a délelőtti, de a hangszíne egy kicsit másabb. Gondolom körülbelül ezt úgy lehet elképzelni, mint annak idején, a, amikor nem volt orgon a templomba, és valaki hozta azt a bátorságot, bevitte, és akkor egy a hangszerbe bekerült. És beszéltünk ugye arról, hogy sok az aratni való, de kevés a munkás. Mi jelen pillanatban a Pörtambói Magyar Református Egyháznál az a munka, amire, amire nagy szükség lenne, és amivel, amit talán meg tudnál említeni úgy, hogy talán toborozni tudnál, kedvet tudnál csinálni az érdeklődőknek. Minden rendezvényre szükségünk van munkásra. Most például két hete indult be egy bingo rendezvényünk, ami hét, het, hétfőnként van, és ide is szeretettel fogadunk el, azt szeretnénk kialakítani, hogy havonta egyszer, ha kerülne annyi ember felvállaljam egy ilyen eseny, 9-10 embert igényel, és hogyha erre van jelentkező, meg a honlapunkon mrchurchnj.org bármikor lehet követni a az eseményeinket, tehát a Mr. Church, de valójában a Magyar Reform Churchból ered ez az egész és a New Jersey, de így könnyebb észbe tartani, ezért mondjuk, hogy Mr. Church and datorg és itt követni lehet eseményeket, és szeretettel fogadunk minden munkás bármilyen bármilyen alkalommara. Nagyon köszönöm ezt a tájékoztatót, és most folytatjuk zenével mielőtt elbúcsúzunk, ez pedig egy a modernebb, dicsőítő szám lesz, természetesen magyarul, fogadják szeretettel. is mondhatnék. Te vagy, ki megváltottál drága véreddel, hófehérre most minden mindenem lettél. Tiéd egész lényem, ég a tűz bennem, csak érte lélek már. Minden nap, uram, ráállom igényre, segítségem vezes hát engem tovább a keskeny úton add, hogy életem a világ a tüzet minden nap csak értel élek, minden nap követ Listening to the WRSU, the Hungarian Hour, actually the end of the Hungarian Hour. We only have four minutes left. Please stick around uh, for the Voice of Ireland at the top of the hour. Kedves hallgatóink uh, elbúcsúzok önöktől. Engedjék meg, hogy megköszönjem a mai adásnak a vendégét. Nagy szerintes Sász Andrásnak azt, hogy megjelent a stúdióban, és beszélgetett velünk, és bemutatta egyházát is. Köszönöm, András! Köszönöm én is a lehetőséget, és Isten áldjon mindannyiótokat. És kedves hallgatóink, ne felejtsék el, hogy jövő héten is lesz adás. Természetesen nem én leszek, hanem Harkú István és Harkó és Sohár István. Bocsánat, itt összekavarok már mindent, annyira nagy itt a mozgás, de ezt elnézik nekem. Úgyhogy hallgassák meg őket is jövő héten, és legközelebb velem, én velem és egy másik vendégemmel, valószínű, egy másik vendégem is lesz a következő adásomban, három hét múlva találkozhatnak. Addig is kívánok mindenkinek jó munkát, békességet és jó szórakozást, pihenést a nap hátra lévő részéhez. Viszont hallásra. Most múlik pontosan engedem, hogy menjen Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen Nem vagy itt jó helye Nem vagy való Öröm, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhar, felettem egy madár.